«Чому вони його вбили?» – спитав я. «Щоб виконати приречення Микити», – коротко відказав Созунд. «Що робитиме ми містіло?» «Спробуємо забрати із собою. Не хочу, щоб його кидали в око прірви. Хочу, щоб його взяла в себе, як належить людині, свята матінка наша земля». І тут... Поруч із мертвим павловим тілом Созон утомлено розповів, що він зміг побачити і вивідати. Коли наблизився до з стовпом, в хатині горіло світло. Сторожі він ніде не побачив, тому зміг підкрастися до хатини і у щілину засовки уздрів, що всі вони сидять за довгим столом. Була там і Марта, і її дядь. Бачив Сузонт хліб, м'ясиво, пили мед, а на чолі столу сидів не Микита, а такий Семеон. Говорили досить тихо, але вловив. Ділилися враженнями відбутого видовища, зокрема балакали про те, що в цей час кілька уломних та почварних чоловіків таки зляглися із жінками. Говорили про те досить весело і сміялися. Потім Симеон сказав, «А зараз відбудемо тайну вечерю. Ходи, Марто, начати, бо той деякон мені не подобається. Дуже вже він утикацький. Тоді Сузон змушений був від хатини відійти. Марта вийшла і ходила довкола як сторожовий пес, приглядаючись і прислухаючись». Отже, сузон нерухомо лежав на землі, відійшовши пожеж загорожу. Так тривало досить довго, аж зарепіли двері, і вийшов Микита. Підійшов до Марти і вщипнув її за сідницю, та досить активно від нього оборонилася. «Ти зігнилий покидьку, – сказала, – не чіпай мене». Микита засміявся і поліз на стовпа. Тоді вийшов із хати Симеон. Марта кинулася йому в ноги і обійняла за коліна, цілуючи одежу. Але Симеон відкинув її, аж застурчувала, підійшов до загорожі і, незважаючи на дівчину, підняв хламиду і помочився. «Степане, – простогнала Марта, – чому не хочеш мене? – Бо я мертвий для цього світу, – сказав, управляючи одежу Симеон. І вже давно не, Степан, іди спати. Не відганяй мене, Степане, заскиглила дівчина. Усе, що скажеш і що захочеш, для тебе зроблю. Тільки не відкидай мене. Годитиму і милуватиму, пеститиму, рабиною тобі буду. Вже не раз казав і ще раз кажу. Мертвий я для цього життя і світу. Забирайся. Але ж я заради тебе сюди прийшла, згукнула Марта. Не жену тебе з острова, мовив зимно Симеон. Хочеш служити моїй справі, тобто Господу, служи. Убивай своє тіло, як я його вбиваю. Ви тут жерли м'ясо, а я тільки хліб та воду їв, і ти так їж. Стань нареченою не моєю, а Божою. Погасив собі пекельний вогонь, який тебе їсть, і заспокоїшся Нікого іншого не хочу, тільки тебе, Степане, зойкнула Марта До тебе розпалений мій вогонь, на, дивись І вона зірвала із себе хламиду, і гола вклалася перед ним Візьми мене, візьми, так пече, що не можу стерпіти, спопеліла я вся «Це дияволу тобі пече», – холодно сказав Симеон, – «і не спокусиш мене». «Диявол мене пече», – скрикнула дівчина, – «але диявол мій – це ти, Степане, ти». Тоді Симеон озвірів, накинувся на неї і почав бити її ногами. Вона охала і стогнала сласно, звиваючись, як змія. «Ще, ще, любий, бий мене, вбивай». І він знову почав тусати її ногами, хриплячи: Ти, посудина, дияволова, сучка, не спокусиш мене, швидше тебе справді заб'ю.